Йорк. Новий. 1998. Пролог. На землі. Длинний загинув одного з тих днів, коли я вперше прослуховував записи, що стали згодом таємницею. Тобто він уже ніколи не прочитає в ній про себе і нас усіх. Смерть настала у воді, проте не через утоплення. Можливо, серце не витримало кількодобової пиятики, і стрибок з розгону в холодну водойму виявився останнім перебором. За словами Індри, хай у цій книжці вона зветься так, це скоїлося в горах штату Нью-Йорк, одноіменного з містом, про яке я зараз писатиму. Длинний перебував там на відпочинку в якомусь цілком незнаному Індрій товаристві Єдиним винятком у незнаному могла бути його подруга-росіянка, що з нею він то розходився, то знову сходився протягом кількох останніх років. Потім його кремували. Потім їхня, Індри та длинного дочка Юна – Повезла урну з батьковим Попелом у село Ха, Чорнобаївського району Черкаської області. Буде ж іще бути батьковим решткам, як не на батьківщині. На те вона й батьківщина, чи то пак домовина. Перед самим паспортним контролем у Борисполі Юна випустила урну з рук. Ясна річ, вона не здавала її в багаж, і батьків-попіл був увесь час при ній. Випавши з юниних рук, урна тріснула, і трохи попілу висипалося назовні. Юна криво сміхнулася і з любов'ю подумала тату. «Ну що за фак? Ти і в такому вигляді ніяк не можеш без своїх штучок». Вона швиденько, власною щіткою для волосся, позмітала розсипане назад до урни. Тріщину ж заклеїла жуйкою, що саме катуляла в роті. Усе обійшлося без ексцесів. Наступного дня урну закопали в саду батьківської хати длинного. Така от прелюдія. Тепер уже справді про Нью-Йорк. Утім, не про весь, а про його найголовніший компонент – мангеттен. Я свідомий того, що оминаючи все інше, ну хоч би Бронкс, Квінс і Бруклін, я його, Нью-Йорк, сильно зменшую. Проте без Мангеттена він зменшився б куди жорстокіше, та його просто не стало б. Мангеттен – це особлива краса. Досконала баскетбольна гра в пас – між ландшафтом та архітектурою. Його місцезнаходження цілком фантастичне. Витягнута смуга дещо скелястої землі поміж двох потужних річок на їхньому завершенні, тобто при самому впадінні одна до одної, а й так і до океану. І Сентрал Парк у самому центрі цього творива чиста репліка живої природи. Розтяжку Мангеттена в усій його щільності та красі тепер, після падіння близнюків, уже не побачити. Для мене, зокрема, цей вид, утрачений назавжди. Я не встиг. Поки близнюки стояли, я не здогадався ним захлинутися. У мого друга Длинного з приводу Мангеттена існувала власна візія. Длинний казав так. «Своїми обрисами...» Манхеттен, разюче нагадує чоловічий статевий член, повернутий у бік материкової Америки. При бажанні, а воно в нього завжди знайдеться, він гwałтує не тільки її, а й решту світу. З візією длинного можна погодитися, лише розглядаючи Менгеттен на дуже маломасштабній мапі. На мапі міста Нью-Йорка це справді монстр – але на мапі всього штату вже тільки невинний дитячий пісюн. А на мапі всього східного узбережжя США всього лише так званий медичний прищик. На мапі ж усього континенту, не кажучи про решту світу, щось цілком невидиме. Безконечно мала цятка. Який уже там член-квалтівник? Геометрична умовна точка, не більше. Щоб вірити длинному, Візьмімо до уваги тільки і винятково мапу міста Нью-Йорка. Домовимося, що інших мап тимчасово не існує. Домовимося також про Бродвеї. Зведімо все фактично до нього і тільки до нього. Усі інші топоніми цікавлять нас лише у своїх співвідношеннях із цією прадавньою індіанською стежкою, що єдина дозволяє собі звиватися, у рівномірно правильно розкресленому манхеттенському просторі. Длинний мешкав на Апервест сайд. Не знаю, скільки це його коштувало, винаймати двокімнатне помешкання в гарному старому будинку з так званих brownstones, тобто з модного на зламі століть і типового для Апервест сайд червоного пісковика. Усі довідники одностайні в тому, що цю частину західного Мангеттена Поміж 59 та 107 вулицями заселяють переважно багатії середнього класу та цілком уже вищі верстви. Длинний ясноріч не міг належати ані до перших, ані тим більше до других. Будемо вважати, що йому щастило, і після розлучення з Індрою він зберіг за собою дуже хороше житло у безпосередній близькості від Бродвею та Централ Парку. Йому щастило, бо йому загалом щастило в житті. На його місці я ніколи б не брав участі в жодній лотереї. Він із моменту свого народження виграв аж у двох. По-перше, в нього була несамовито яскрава зовнішність. У таємниці я називаю її вікінгівською та фентезійною. І височезний зріст. Я сягав йому ледве до плеча. По-друге, він був несамовито обдарованим художником. І його не можна було не любити в усіх сенсах цього дієслова. Далинний був років на шість за мене старший. Але наші студентські часи у Львові добряче перетнулися. Зрозуміло, що він сильно на мене повпливав. А коли він одружився з Індрою, то став для нас і спад кимось на зразок улюбленого старшого брата. Наприкінці СССР вони утрьох з юною виїхали до Штатів, де й залишилися. Протягом кількох перших років ми отримували від Індри рідесеньки і в сенсі пролитих нею сліз також листи. Нам здавалося, що ми ніде і ніколи за жодних обставин уже не побачимося у тому листопаді, коли я вперше зійшов з бостонського потяга на Гранд-сентрал посеред Мангеттена, ми все-таки побачилися.